Oste egun kirolatzen Kiro Aipagaia, pilota dugu, holatzi dute egunan? Egunan guzti edi. Lauterdikoa bukatua. Lehenik bi hitzaz, zei duritu zauzu, lauterdiko finela? Edega, edega, ritmoa hundikoa, bi, bi pilotari hundi, altuna eta Resusta. Altuna favoritu hundiaz, eta doblean zuen dirua bere alde, baina, baina galdu. Resusta kira, bakatu, eskurtia kira bazizu. Eta Skurdia atse mandut fizikoki biziki-biziki azkar partida partidea erditsutan oino e, fresko eta altuna bizka bat akitua. Eta ez partida, partida ortik joan da. Biziki ongi fizikoki aorten uh, Joseba Skurdia. Eta bigarren txapela segidan, eh? ez da kasualitate bat. Ba, Lauterdikoa bukatua, orai, uh, Binazkakoa? Bai, Binazkakoa, eta finalistak nola diren gauzak, elduen hostiralean asten dira Binazkakoan. Um, egan behar da hastuntan orkestu dutela eta bo, eman ditut lehenik pareak zein diren, beraz baiko enpresak eh, eman ditu uh, ugutiko etxea hola izola laso albisu, bengo etxea marieskugena eta hartola imaz marieskugena kolpatua da lehen egun unendako unen eta bere partez aretsabaleta hariko da eta aspe enpresak em, eman, eman ditu beraz jaka zabaleta irribagia gesusta, altuna ladis galakza eta eskurdia amartija Eta hor, bi gauza azpimara nintzazke, batetik, ebe aski ari gari da. E, Berritzere eman dute, e, bi aintzineko bikote bat osatu dute, gana baita hola izola eta augutiko txea, biak aintzinekoak dira, eta augutiko txea ariko da. Ongi martxan den bikotea da, zenta zen ta irabazi zuten irabazizuten, iadanik e, formatu irabazi zuten, beraz e, bikote potoloa da. Eta hori egiten dute, ainxegur, libratzeko beste aintzineko aintzineko postu bat, gana idu aintzineko dituztela on sartzeko eh, xapelketan eta bitxiki eh, aspen, eh, bitxiki elezkano, zira enpresza berdinekoak eh, baina bitxiki elezkano bigarena jasko xapelduuna kampo eh, zartzen dute, kanpo gilditzen da beraz, eh, ara, hori da pixkabatea bitxikeria eta hori da ere enpresa pribatuen... Eh, <coughs> nut poderean aintgan ez da ez da federerauntza bat ez duzu zure leuaa irabazten jaz irabazi duzulako enpresak erabakmal badu ez zireela forman ebe kanpo utzen zaitu eta Aleeskan hoagena jasko sappelduna geustarekin ebe kanpo utzi dute. ez da gutxiala ere. Agiragia da etxapelduuna ah, hoia da kasik? Bait, judela da, baina estimatzen dute eh, badirela, bi gazte azkar heldu direla, eta eta egia da, eta bat da aspen presan jakarin izan diote eman bere aukera, lauterdi bizikio bat egindu jakak, eta, eta gauza bere egindute egindute eh, asegar zen, zenta urutiko txaban dute egibelian, laso sartzeko, laso argunt gaztea ere, eta beraz, bi gazte horiek sartituztea ortengo binezkakoan. Formula aipatzen alda, bereziado berezia begia da? Bai, eh, begit asun bat bada, formula antzu berdina, baina berita asun bat bada, erganai baita bera, sortzi bikote denak denen kontrariko dira joan gineko partidak, berizere sapelketa luze-luzea izanen da partida iniz, beraz, amalau partida denen dako izanen da, eh, sortzi pare baitira, multxo bakiarean beraz, eta gero, lehen egiten ziren final ordenetako ligaska, baina orain eginen dena, eta pixka bat ikusmina atxikitzeko azken jardunaldietan, azken egun horietan ikusmina atxikitzeko, eginen dute lehen biak zuzenki finalerdi tera dira eta gero hiru 3. 6.ren kontra eta 4. 5.ren garena, kontra finale horren faltchuk jokatu kituzte e, partide abakarera eta beraz hortik aterako dira lau e, finaleak distak egiten al baldin bada ondotik Bergs Liga bat lauen artean eta bi biore, biorenak finalean beraz hala piska bat ikusmena txikitzeko azken egun horietan batzutan gausak txinkatuak ziren inzinetik hortako latu dute Badakigu, Euskal Iratietako kazetariak pronostikoetan bizike txaka girela, zure, zure ikus moldeak alde ginen dauzugu. Bat, ez bat emaitzen nalduan, orai zola bi gara jena augutiko etxean, ero ez dira ugun ibiliko, bi esperientiasko pilotari, seura horiena ba, manen dute hori badakigu. Resustak azken lau finalak diokatu ditu, pentsa azken lau finalak, eta horrekin irri bagiarekin, pixka bat irregulaga den pilotaria, dena egiten aldute, Eta eh, nik bi horiek eman nizazke, menturaz gero bon, badakigu, eh? Biziki luziata txapelketa hau, kolpatuak izaiten aldira, kasik hiru hilabete iraunen du, beraz, komplikato da, benabuare. Nik bi, enpresabako txeko pare horiek manezake.